Súgó. Nem, igazán nem volt cinikus ember ez a súgó, csak kiábrándult és emberismerő. Nem lehetett cinikus, hiszen kívülről súgta shakespeare és Moliert, ha módja volt benne. Te Istenem, Miken ment keresztül, míg bölcsen és szerényen ráeszmélt, hogy legjobb neki ott a homályos súgójukban, vidéki Fándor színházak deszkái alatt. Volt színész és színigazgató, egyszerű ember lett belőle. Egyetlen szerepet vett komolyan, amit a létért való küzdelem komédiájában osztott ki neki a láthatatlan rendező. És most itt gubbasztott ebben az istenháta mögötti mezővárosban, megint csak a dohos deszkák alatt, kenyeret majszólt, és egykedvűen súgta az ember tragédiáját. Éppen Ádám Kepler beszélt, és a súgó szórakozottan és tűnődve adta fel a szerepet. A felesége jutott eszébe, akit három hónapja nem látott. Váratlanul hagyta ott a társulat szeglédet, az asszony lemaradt, nem tudott neki üzenni, pedig a gyerek is fele van. És ahogy ezen kesereg, egyszerre, mint a csoda történne, megszólal mellette a zenekarban az első hegedűs, és valamit súg feléje. A súgó odahajtja a fejét, és miközben tovább súg, álmélkodva veszi tudomásul a következőket. – Mráz itt a felesége a gyerekkel a színházban. Mráz úr csak a szemét forgatja kérdően, a szája folytatja kötelességét, gépiesen súg tovább. – Most beszéltem bele, sürgősen beszélni akar magával, holt fáradt. Most érkeztek szekéren. A gyereknek leragad a szeme. Csak azt akarja tudni, hol a szállása, hogy lefektethesse. Mráz a súgó egy pillanatra meghökken. Az apa és a közéleti férfi harca eddig tart mindössze lelkében, aztán egy pillanat alatt áttekinti a helyzetet. Ő most nem hagyhatja el helyét. Viszont az asszonyt, aki ott ül valahol a karzaton, karjára síró gyerekkel, azonnal értesíteni kell. A hegedűst se küldheti, mindjárt rákerül a sor. Tehát. Éppen a következő sorokat súgja Ádám Keplernek. Ó, nő, ha te meg tudnál érteni! És a kezdő sorok után a helybeli újságíró. Az egyetlen ember a színházban, a főszereplőt is beleszámítva, aki ismeri madács szövegét, meghökkenbe hallja az új szöveget. Ó, nő, ha te meg tudnál érteni, elmennél a Pék utca 8-alás a szállásom ott van, s lefektetnéd a Ferkó gyermeket. Senki más nem veszi észre a színházban a változást. Egy asszony a karzaton, ölében a kisfiúval feláll, s kifelé indult.